herre ah, jag. jag har åtminstone förmågan att hålla humöret ja, någorlunda i styr i alla fall under inspelningarna och ja, jag har inte några direkta tillhyggen och gripa tag i här heller så jag, jag hoppas jag kan hålla mig lugn i alla fall det, det tror jag men eh, vi, vi, vi satsar på det tror jag. Ja, du kommer inte fälla fram klorna och gå bärsäkt där på andra sidan. Nu sitter jag ju säker här åtminstone, men, men det vore ju synd och skam på lägenheten om du, om du gick helt bärsäk och slät sönder precis allting. Ja, nej, någorlunda får man ju försöka kontrollera sig själv. Det kan vara svårt ibland, men det är nog till, till allas eh, bästa, tror jag. Ja, nu har jag ju i alla ärlighetsnamn inget sånt intryck av dig att du skulle gå bärsäk så mycket. Men, men med tanke på dagens film så, så tänkte jag att du har kanske inspirerats lite grann. Jag, jag vet att jag gjorde det för jag, jag blir alltid så taggad när jag ser den här figuren som vi har tittat på till idag. Och mm. det här var ju en film som var, var väldigt, väldigt väntad och äh, där folk hade många förväntningar på eh, hur den skulle vara och vad som skulle hända och så vidare. Jag tror många förväntade sig ett betydligt eh, actionfylldare och eh, mer traditionellt actionäventyr än vad de kanske fick. För den här är betydligt betydligt känsligare och betydligt mer eftertänksam och betydligt mer smärtsam än vad man kanske hade väntat sig. Ja det följer ju inte den, den typiska superhjältemallen om man säger så i alla fall. Man får ett mer nyanserat berättande här eh, som inte bara handlar om att eh, slåss mot skurkar och eh, hjältedåd och annat utan här har vi en, en helt annan syn på vad superhjältar är, hur deras vardag ser ut, hur de hankar sig fram i tillvaron och... Ja, i stort sett bara går och väntar på att få dö. Eh, så det, det är ju ångestfyllt. Det är laddat och där är mycket känslor involverat och Ja sådana ord är väl sällan eh, något som man brukar eh, använda när man pratar om just superhjältefilm så här har man verkligen banat en eh, ny väg och, och visat att man kan göra superhjältar eh, och porträttera dem på film på det här viset också. Jag, jag skulle vilja säga att allvar och tunga ämnen- är ju inget främmande i superhjältig oavsett om det är i film eller i serietidningar. Men jag kan inte förneka att just den här filmen- har tagit alla de koncepten- och tagit dem långt mycket längre än någon annan film. Och det är spännande. Det uppskattar jag verkligen. För det här visar att den här typen av historia- den måste inte vara gräl, den måste inte vara glättig, den måste inte vara tjo och glimten i ögat och så vidare. Nu gillar jag den typen av film absolut. Jag menar några av mina moderna favoriter i den här genren, det är ju Guardians of the Galaxy som har väldigt, väldigt mycket glimten i ögat. Mm. Men här finns en tyngd och ett allvar som... som jag kräver ett helt annat berättande, ett helt annat skådespeleri och en helt annan motivation och det gör ju att har man inte tungan rätt i mun, rätt sorts manus och rätt sorts skådespelare så är det väldigt lätt att en sån här film blir... Jobbig att titta på Den står bara att trampa Man vet inte riktigt vad som försöker sägas Så fort man tar det här Ämnet så blir det ju Lätt fel om det är fel Regissör eller fel manusförfattare Men lyckligtvis Så, så är det ju ingen kalkon Vi har tittat på Nej, det är ganska långt ifrån kalkonsträcket här får man väl ändå säga för folk verkar veta vad de håller på med här och de har utformat ett manus som fungerar väl om man bara ser på berättandet. Det fungerar väldigt väl om man ser på själva huvudrollen här och vad han egentligen är för figur- och vad han står för. och Det de har byggt vidare på- det, det har klaffat på- många håll och kanter- får jag säga. Sen har det ju även hjälpt till- att, eh, att få fram- den rätta tonen genom att, att höja- på åldersgränsen till den här filmen. Att man kan göra den barnförbjuden. Man får mer frihet- i berättandet och, mm. och Med en rollfigur- som den här- och vad han håller på med, vad han har för natur så skadar det absolut inte. Så jag skulle vilja säga här får vi nästan för första gången stifta bekantskap med, med den riktiga personen här så som jag vill minnas honom i alla fall. Sen hjälper det ju att de inte har bytt skådespelare till den här figuren för varje film utan de har ju haft samma skådespelare i 17 år till att spela den här så han har ju peil på den här figuren nu. Han har ju lärt känna den, han har spelat den i en mer glättig form, i en lite allvarligare form och nu tar de den... Ja, hela vägen så att säga mm. Nu är den ännu mörkare, ännu smutsigare ännu slitnare och det, det märks på både sinne, humör och kropp och Åh oh, vad, vad det ger mycket. Visst, jag, jag har inte läst så mycket av just den här serietidningen. Det ska erkännas. Och det vet jag att eh, det finns någon väldigt nära till mig som är lite besviken på. Har du inte läst mer av den här, då borde du verkligen göra. Så jag, jag har många decenniers serietidningar att, eh, att läsa igen på. Men jag känner åtminstone till det som finns. Jag har sett de moderna filmatiseringarna och har eh, underhållits väldigt mycket av dem och jag såg också fram emot den här när det blev dags. Och ja, det, det var äntligen tid för oss att sätta oss ner och titta på den här. Jag var jättespänd och jag ser fram emot att få prata om den här nu. Men det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Logan från 2017 i regi av James Mangold och med manus av Scott Frank, James Mangold och Michael Green. Och Logan är givetvis The Wolverine och spelas av Hugh Jackman som har haft den här rollen som sagt i 17 år nu. Och bara det är ju imponerande att man har varit så konsekvent med sitt skådespelande att eh, filmbolaget har velat ha kvar en i rollen för annars så... ...är det ganska kutymt att byta ut en skådespelare... ...när um, det inte passar... ...eller när någonting flackar... ...eller när det kanske inte går så bra som det kunde ha gjort. Och mm. Det har ju gått lite upp och ner för Fox... ...med deras X-Men-tolkningar. Vissa har det gått riktigt bra för... ...andra har det... Mm, ...gått mindre bra för, får man väl säga. Och, och Där är ju mycket att säga om de filmerna. Det är ju hela avsnitt i sig... Men, men vi vet att de är kapabla att göra riktigt bra jobb, vi vet också att det kan bli riktiga kalkoner, lyckligtvis är ju den här eh, långt från en kalkon, den har blivit riktigt, riktigt intressant och spännande att titta på. Sen kan det nog stryka olika tittare olika beroende på vad de förväntar sig För nu hade jag en liten aning om vart vi var på väg med den här filmen Jag hade fått en liten antydan här och där Annars har jag ju försökt undvika all input vad gäller den här filmen Jag ville titta på den så, ja, så opåverkad som möjligt Men jag visste att det, det är ingen munterton vi kommer att möta här Oh, nej det, det är det verkligen inte och jag var åtminstone tvungen att, att eh, kika lite närmare på eh, vad de hade tänkt göra med den här filmen när jag hörde den var på gång. För eh, ja, X-Men franchisen hade jag lagt åt sidan även den eh, när jag tyckte att eh, de, de missar sina chanser och producerar väldigt röriga filmer nu som inte har något direkt fokus och som inte intresserar mig längre så... Eh, när jag hörde att... Eh Hugh Jackmans sista film som The Wolverine var på gång så blev jag väldigt lockad men jag kände att oh, en, en Fox-film här som kommer att <laughs> och, och gå åt helsköta. Så eh, jag gjorde lite efterforskningar och av det jag fick se så, så klickade det direkt hos mig och sa okej okay, det, det här måste jag bara uppleva. Gör de det här rätt så kan de äntligen göra den här karaktären rättvisa och verkligen ge Hugh Jackman det farväl han förtjänar för han har ju blivit så intimt förknippad med, med rollen här också att det, det, det är faktiskt svårt att, att tänka sig någon annan sätta på sig eh, adamantium krona och, och fortsätta det, det, det känns lite kämpigt så jag var extremt intresserad av att se vad de gör med den här filmen och allt jag fick se och, och läsa det det bara spädde på mitt intresse för det, det kändes som ja det här kan de verkligen eh, få en, en fullträff med. Jag tror det som betyder mest för att Logan skulle ha så bra möjligheter som möjligt det är för att de hade lite av ett regimskifte hos Fox. Och jag tror att framgången med Deadpool också påverkade en hel del. För där var ju också en superhjältefilm som gick över till vuxenstämpel där. Att det var en väldigt hög åldersgräns på den. Av en, av en fullständigt förklarlig anledning. Och den visade ju att... Det gör ingenting att vi gör superhjältefilmer som är för vuxna där våld och annat är betydligt groteskare än i de vanliga barntillåtna varianterna. Här kan man ändå åstadkomma en hel del och göra en helt annan typ av film. Så de tog väl chansen, de gjorde den här och slutresultatet är... Mm. Det är en resa som heter Duga och um, den har ju väldigt många ögonblick där det, där det faktiskt ryckte till i hjärtat på mig. Så jag, jag måste ju säga att de som har satt ihop historien här har ju verkligen gjort ett bra jobb. För de, de lyckas gripa tag i en och sen släpper de inte taget förrän eftertexterna börjar rulla. Ja, exakt. De har hittat någonting som är verkligen engagerande, som är djupt och tungt men ändå ja, intressant, gripande och ja, med det bandet man har med, med rollfiguren så, så vill man bara fortsätta resan här. Men det, det är inte bara en, en fullt ut dyster här, någon sorts gravtal över den här superhjälten utan det, det finns ju Eh, action-sekvenser här också som heter Duga där de mm. verkligen har kunnat eh, gå ner och eh, verkligen göra det så rått och realistiskt så att våldet verkligen känns mm. eh, på ett sätt som jag inte riktigt har, har sett på ett tag här men eh, ja, som kan påminna lite grann om när vi pratar om kickass Mm. Men där våldet inte blir så, så glorifierat och underhållsmässigt som det blir, där utan här får vi verkligen se handling och konsekvens utan kruseduller eller glorifiering. Här är det hemska saker som händer. Och utöver det så får man ju faktiskt chansen att och dra på smilgroparna lite grann emellanåt också. Det är väldigt välskrivna scener där man får lite paus i, i det här gottandet i mörkret och får skratta till lite grann och bara mysa med karaktärerna här också. Så att det, ja, det är välskrivet på alla sätt och vis, det är väl genomfört, det är, det är en story som verkligen håller och... Det går ju bortom sin genre här eh, mm. på många sätt och vis. Men i berättandet, det här är ju en bra superhjältefilm. Det här är ju en bra skriven film också. Med en tydlig berättarkurva och som är väl sammansatt, väl genomtänkt och väl exekverad. Ja, man skulle kunna säga att det, det är en ren slump att det är en superhjältefilm egentligen. För alla de andra ingredienserna som, som gör en, en riktigt, riktigt bra film finns ju här. Och sen är det fråga om balans och tycke och smak och så vidare. Sen förstår jag inte den här idén som många har att eh, om man gör en allvarlig film eller en tung film eller en film med mycket djup och liknande då får det absolut inte vara någon humor med. Jag, jag begriper inte det. Om det är någon gång man verkligen behöver skratta, oavsett om det är publiken eller de som deltar i historien, så är det ju när läget är pressat. Man behöver den där lilla förlösande känslan för att kunna gå vidare. Så ett bra skämt på rätt ställe med rätt ton och så vidare, det kan bli helt fantastiskt bra. Och... Ja, de, de har faktiskt lyckats få med en del sådana ögonblick i den här filmen som inte känns som att de, de bryter illusionen utan det är väldigt spontant i det läget och det fungerar, man rycks inte ut. Så bara där, hur de har lyckats lägga in humor i en sån här film, det visar på talangen som är involverad. Ja, utan tvekan, ja. Här är det folk som, eh, som har koll på läget. Vilket eh, jag inte var helt säker på innan jag eh, satte mig ner för att se filmen. För vi har ju regissören James Mangold här som även var med och regisserade en av de andra Wolverine-filmerna som inte fick kanske lika bra mottagande. <laughs> eh, så man undrar ju hur han skulle tackla den här filmen. Men eh, han har ju verkligen visat här att eh, han, han förstår hur film ska göras. Han förstår eh, cinematiskt berättande och eh, han kan verkligen få –fram bra prestationer och guida eh, skådespelarna på, på deras resa här också. Så eh, det är en, ett klart eh, skifte i, i kvaliteten här– –om man jämför Mangolds båda Wolverine-filmatiseringar. Ja, men sen vet vi inte hur mycket det är Fox som har varit involverat– –och ställt till det för... Eh, utan att gå in på namn och liknande så har det ju varit toppar i styret som har haft väldigt stoliga idéer om superhjältar och hur de ska vara och har låtit personliga preferenser gå in och styra. ...som har gjort att, att de filmerna kanske inte har varit de absolut bästa om vi säger så. Mm. De som verkar sitta vid rodret nu fattar att det här är någonting som man ska ta på allvar för. Publiken tar det på allvar. Alla nördar som har spenderat årtionden av sina liv att läsa om de här figurerna... ...tar ju de här figurerna på extremt allvar. Och att, att inte göra det som filmmakare är, är ju en, en, en riktigt dum idé och det känns ju som att man har tagit allting på allvar här. Det är nog inte det som har bidragit till stämningen, absolut inte, utan det är ett medvetet val för att man vill berätta en betydligt, en betydligt svartare historia än vad man kanske är van vid. Men... Eh, nu är jag inte så inläst på alla små detaljer runt X-Men och allt som har med The Wolverine att göra men jag, jag vet ju en del saker om honom och hans historia och jag kan också säga att de, de har ju skrivit om en del för att det ska funka i den här filmen men å andra sidan, de här filmadaptionerna som har gjorts de, de stämmer nog inte hundraprocentigt med serien oavsett vilket. Nej jag vet inte ens om, om serien stämmer överens med serien längre med tanke på alla olika versioner av allt möjligt som finns nu men mm. jag, jag känner definitivt igen mig i den här Wolverine presentationen när jag jämför med de serietidningar jag läste som liten unge på 80-talet där slukade jag allt jag kom åt som hade X-men på, på framsidan. Och ja, det var ju lite begränsat med, med berättelser på den tiden som man kunde få tag i. Så jag har ju inte läst allt om man säger så, men jag läste en del och jag tycker att det, det klickar på, på många håll och kanter här. Man har ju baserat den här historien lite grann på Mark Millers Old Man Logan-version mm. som han skrev om en, en åldrande Logan som. Som får chansen att försona sig med, med sig själv här och eh, med viss hjälp ge, ge sig ut på, på ett sista äventyr. Och, eh, de har ju eh, tagit den premissen men inte något mer i stort sett från serien och sedan byggt vidare. Så eh, förväntar man sig en Old Man Logan filmatisering så eh, kommer det inte att hända. För här har man gått lite sin egen väg dels för att ja, kunna foga sig lite grann till det, den cinematiska tidslinjen eller tidslinjerna eller ja, vad man nu vill kalla det. Det, det, det är rörigt i X-men-världen på, på Vita ryken i alla fall. Ehm, och inte få det att, att bara vara helt fristående utan ändå ha en, ha en viss eh, koppling till de föregående filmerna men... Eh, Eh, sedan har man tagit eh, lite små grejer här och var från eh, X-men-äventyren i, i serietidningsvärlden och, och, och plockat fram här. Gjort om lite grann och ja, jag, jag måste säga att på det stora hela så eh, har man lyckats få fram bra karaktärer här också och plockat fram... Eh, det som behövs för att bära filmen framåt och ja de förändringar som har gjorts det är ingenting som skaver mig överhuvudtaget faktiskt Nej, vissa av dem och vi kan inte prata om dem för det skulle innebära alldeles för stora spoilers. Det här är en sån film där man nästan inte kan prata om någonting utan att det är en spoiler. Så, så vissa måste vi tillåta oss. Men, men andra detaljer, ja, jag, jag kan se var de har gjort en ändring för att de ska kunna göra något spännande med filmen. Det stämmer inte med det etablerade kanonet som finns i serietidningarna. Men jag är villig att trycka på axlarna och säga okej, okay, för all del, det funkar det här också, absolut. Och när slutresultatet blir så här intressant så, så är jag villig om skrivningar. Jag menar, vi, vi, vi måste vara flexibla, absolut. Så länge det känns att man har respekt för originalet. Och jag tycker att den här filmen genomsyras av respekt på många sätt och vis. Ja, respekt är väl verkligen ett nyckelord i produktionen här känns det som. Man har velat sluta med, med flaggan i topp. Man har bemödat sig med att få presentera karaktärerna på, på rätt sätt. Man har bemödat sig med att få filmen att nå ett, ett klimax och ett slut som känns tillfredsställande- man har bemödat sig med att, att hålla en jämn och fin ton här som inte klassar med karaktärerna. Nej, jag, jag tycker att de har respekt i varenda del av produktionen, definitivt. Och det är nog därför som den har mottagits så väl också- men innan vi går in och börjar titta på de olika rollfigurerna som vi vågar ta upp här för det finns en hel del, många av dem är intressanta och spännande men vi vet inte om vi kan prata om dem utan att sabotera för mycket men, men vi ska prata om ett par i alla fall. Men innan vi gör det så är det väl en bra idé att ha koll på äh, vad handlar egentligen Logan om? Jo... Åren har gått sedan vi sist såg The Wolverine ute på äventyr. Det är nu 2029 och mutanternas tid är förbi. Över 20 år har passerat sedan den sista registrerade mutantfödseln och endast ett fåtal mutanter finns kvar i livet. Logan är en av dem, men han är inte längre den man han en gång var. Någonting tär på honom inombords och hans läkningsförmåga håller på att försvinna. Den forne superhjälten The Wolverine är numera ett försypet vrak som livnar sig som chaufför. Han är emellertid inte ensam. Den mutantspårande albinon Caliban håller Logans sällskap i en övergiven industrilokal i Mexiko där det tillsammans gömmer professor Xavier. Professorn har en degenerativ hjärnsjukdom som gör att han blir allt mindre närvarande och med en hjärna som Charles Xavier's är en hjärn och komma ett oerhört livsvarligt tillstånd. Logan stöter en dag på en kvinna som tycks veta vem han är. Hon ber honom att köra henne och hennes dotter Laura till North Dakota, ett uppdrag som hon påstår är av yttersta vikt. Logan har nog med problem men det är något med den lilla flickan som väcker hans intresse. Laura är inte som andra flickor och hon har mer än lite gemensamt med Logan själv. Motvilligt tar sig Logan an uppdraget och han börjar att se möjligheten att försonas med sig själv genom att inte låta Laura bli till det odjur som Logan är och ge henne en chans att leva ett fridfullt liv. Så det börjar ju väldigt bistort. Vi ser en Logan som inte är i form alls. Han mår inte bra, han har ont och mm. han försöker hellre att undvika konfrontationer jämfört med hur han tidigare var väldigt glad för att kasta sig in och äh, verkligen ha handgemäng med folk. Men äh, med det sagt så betyder det inte att han inte kan försvara sig och även om hans läkning förmåga är gravt reducerad har han ju fortfarande förmågan att eh, kunna ta emot en, en hel del stryk. Men det är just den här sörjade och väldigt betyngde varianten av Logan som, som är den största chock egentligen för vi har sett honom som en väldigt livlig rollfigur tidigare. Nu har han kanske inte sprutat ut av glädje direkt, men han har sprutat ut av energi, kraft, förmåga, testosteron och väldigt annat. Nu ser vi någon som som är lite mer åt det bitra hållet som Ja, som håller på att tyna bort av olika anledningar och även om det tär extremt mycket på honom så försöker han ju ta hand om Xavier och han försöker ju se efter sig själv också även om, om det är ganska tydligt att han, att han bara vill avsluta det hela. Ja, det, det blir extremt tydligt och han, ja, han går bara och inväntar döden Logan, han har fullständigt gett upp. Han har inte en plats i, i världen längre och han lever så långt ut i periferin han, han bara kan och bara försöker hanka sig fram. Han är, han är ju ett, ett vilddjur i, i grund och botten och därför har han väl sökt sig lite mer ut i, i vildmarken för att vara mer avskärmad, få vara sig själv och... Ja, det, det vill ju inte resten av världen kanske tillåta av olika anledningar när eh, <laughs> saker och ting händer som är bortom Logans kontroll och som drar honom in i eh, ett rent helvete igen. Och eh, ja, genast så, så kommer alltså Western-referenserna här, eh, Logan-filmen är egentligen inte en superhjältefilm tycker jag. Det här är en renodlad västern egentligen. Och mm. det, det är någonting som eh, filmen är väldigt medveten om. Och som de gör ganska så övertydligt lite längre fram i filmen också. Med eh, referenser till en, en viss specifik eh, westernfilm också. Som har exakt samma upplägg som Logan har egentligen i grund och botten också. Så eh, här har vi den... Den laglöse mannen som dras in i en, en våldskamp för att, att rädda ja, låt säga bybor eller folk han bryr sig om som står hotade av en, av en större makt. Och endast genom hans våldsbejakande som han egentligen avskyr numera så kan han åtminstone försöka göra någonting åt situationen här. Och ja, det har han ju på, på en hög personlig bekostnad om man säger så. Ja, det, det får man väl definitivt säga och jag, jag är inte helt säker på att de går in på vad det är som, som håller på att ta livet av honom specifikt. Det antyds ju ganska tydligt och där var ju några av de referenserna som jag kände till som fick att klicka till i huvudet på mig att Ah, det, det beror säkert på det här men jag, jag, jag vågar nog inte säga någonting. Spoiler! Men ja, det, den här westernreferensen som du pratar om, den, den kände jag också. Och jag kan inte låta bli att fnissa till när du säger den laglöse som driver. För eh, i de klassiska western så drar ju alltid de laglösa till Mexiko också. Så mm. det, det var inte en, en chockerande uppenbarelse att de, att de har sitt lilla läger där hus, Tostarkel Arkel. Men ja, det, det är... Det är väldigt tydligt en western, den har alla de elementen, men det är ingenting som stör, det är ingenting som, som är övertydligt på ett sätt som gör att det blir en, en dålig balans i filmen, verkligen inte. Och vad som är fascinerande är ju att vi får se mer av Logans personlighet och... Och, eh, hur han reagerar i olika situationer här. Därför att i andra tolkningar, ja visst man får eh, glimta lite ut av hans känsloliv och liknande. Men det är ändå eh, det våldsamma monstret som han agerar som. Nu när han av naturliga skäl måste sakta ner, då får man se betydligt fler element i hans personlighet. Och... Eh, det är väldigt intressant att få ta del av för man märker att vilddjuret är kvar men han måste bita ihop och fokusera på vad han har framför sig, de ansvar han har tagit på sig och han är ju inte bara sjuksköterska åt en gamling, han är ju även barnpassare till en yngling här nu så det är ju ett, ett väldigt stressigt jobb på så sätt, sen hjälper det ju inte att det är en massa människor som letar efter dem. Nej, det, det låter som en bra komedifilm också. Om man hade ändrat tonen lite grann här. En, en stressad gammal superhjälte försöker ta hand om, om både en gamling och en, en liten unge. Medan han är jagad av, av en, en, en stor organisation. här Så att det, det kan bli läge för mycket förväxlingar och humor och allt möjligt. Men det, det får vi ju inte direkt. Utan här är det... Ångesten som kommer krypande. Eh, Logan inte är inte van vid det här eh, livet som, som familjefar. Eh, och han, han dras in i det ganska så motvilligt även om han... Jag har känt sig manad att ta hand om Xavier här för ja, även om han inte vill erkänna det själv så har eh, Charles ju blivit som en pappa för honom, en, en pappa han aldrig riktigt hade när han var liten så eh, där har vi i alla fall ett band som gör att, att Logan kan och... Eh, ...kämpar för att... Eh, ...hålla Xavier gömd för... Eh, ja, ...han eh, är ju inte så... Eh, ...väldar han heller... ...så är det lite som en blind som leder en blind kanske... ...men eh, mm. de... Eh, ...de försöker i alla fall... ...och de försöker tillsammans... ...och så kommer ja, den lilla tjejen in i bilden också... ...och... Eh, ...där så... ...försöker Logan skärma av... ...så mycket som möjligt... ...han har inte mer plats... Eh, omkring sig för att börja bry sig om ännu en människa för alla personer han bryr sig om, de går en hemsk död till mötes det har en stor erfarenhet av men eh, ja, Laura kommer ju ändå med och han tillåter det, även om han knäller han ganska så rejält <håll> på det hela så, så får hon hänga med där eh, och Ja, man, man ser hur det börjar så smått att öppna sig lite grann för den här stora buffeln Logan. Att det, det börjar ju bygga spann där och det finns till slut en någorlunda dialog dem emellan. Och ja, det, det, det finns ju ett stort hjärta innanför allt adamantium som finns i, i Logan. Men mm. det är ett... O oh, så sargat hjärta som eh, han vill skydda till, till vilket pris som helst nu. Ja, han är ju inte så förtjust i att ha en påtvingad papparoll här för det är ju precis vad det blir. Mm. Han är ju den som helt plötsligt har ansvaret för den här lilla tjejen och hon har en, obehagligt många likheter med honom själv hos Tust Harkel Harkel. Så det blir ju två väldigt starka viljor som, som kämpar mot varandra. Där den ena är gammal, trött och sliten och den andra är väldigt ung, naiv, vet inte så mycket om världen och har en tendens att låta odjuret titta fram lite här och där åtminstone. Och mm, det, det, det blir en intressant dynamik där. Den saken är säker. Och så har vi ju den åldrade Xavier där mitt emellan. Som försöker vara en brygga mellan de här två. Och ja, när han mår bra vill säga. För han har sina upp- och nedgångar under filmens lopp. Och det är ju ganska tydligt att Xavier har väldigt kort tid kvar men Logan vill ju göra den så, så fin och bra som möjligt där han åtminstone inte ska, ska ha ont. Men mm, det, det är inte lätt för Xavier det är ju en, en bestämd herre han också så Logan som föredrar att vara för sig själv har två starka, starka, starka viljor att kämpa emot och där impulsen att sticka är helt enorm. Mm, ja det det, det det känns som han han nästan ger upp ibland och bara känner oh, vad gör jag här jag klarar inte av det här, jag är inte skapad för att ta hand om andra människor jag är skapad för att döda andra människor jag eh, jag passar inte här, jag, jag kan inte få person på de här människorna, de, de, de följer ju mig inte, de, de lyder inte, de går inte att prata med hur ska jag kunna göra det här. Jag, det känns som att han hela tiden är där på gränsen och bara, nej nu får det vara, nu sticker jag. Och det hade egentligen varit väldigt logen också om han hade gjort det, men... Eh, Samtidigt är det väldigt lågt att han blir kvar också, för han har ju en moralkompass trodde eller ej den här karn och han väljer att följa den den här gången. Jag tror att det inledningsvis beror på Exavior därför att Wolverine är van vid att han har kunnat sticka ifrån Exavior när Xevio var yngre därför att Exavior kunde ta hand om sig själv, det var inget problem. Men nu är han i en så utsatt situation och Logan ser ju honom lite som en, som en far, den, den saken är ju ganska tydlig här och... Ja, man överger ju inte sin familj, särskilt när man inte har så mycket av sin familj kvar. Så det, det, det finns en lojalitet där som är väldigt stark och den, den både förgyller och tär på Logan på många sätt och vis. Och som nämnt det är ju inte lätt när man dessutom har en massa obehagliga människor efter sig som, som vill en illa. Så mm, pressat läge från början till slut. Och som nämnt, Hugh Jackman i den här rollen... Alltså, Hugh Jackman är Wolverine, så är det bara punkt. Alltså, han har definierat den här rollen sedan han började skådespela den. Och jag avundas ingen som försöker ta upp den här manteln i framtiden. Därför han har gjort ett sådant intryck i filmhistorien att eh, det blir helt omöjligt att leva upp till... Och det beror på Hugh Jackmans fantastiska skådespeleri Hans karisma, hans utseende naturligtvis För han ser ju verkligen ut som Wolverine Han är lite längre än vad Wolverine ska vara egentligen Men det är en sån liten Liten miss som fans har varit villiga att förbise just därför att Jackman är så fantastiskt bra i rollen. Och nu med ett riktigt skarpt manus och en riktigt vass filmmakare i ryggen så har det ju blivit en ja, ett riktigt kulmen på hans Wolverine-skådespeleri. Ja, definitivt. Det här är ju. Den bästa Wolverine vi har fått stifta bekantskap med. Det här är så. så bistert, så uppgivet, så sorgligt men samtidigt så vackert på något vis. Man, man lär känna Logan på ett annat sätt i den här filmen, och allt man lär känna det, det bara klickar helt rätt. Och Hugh Jackman spikar det här. Från början till slut. Varenda känslöyttring han gör är helt perfekt för rollen. Men vad förväntar man sig efter alla dessa år som den här galningen? Det, det, bara, det bara blir rätt, helt enkelt. Och ja, det, Logan blir bättre med åldern känns det som. Han, han passar som, som den gamla gubben för då, hans humör hinner i fatt honom där lite grann. För han har alltid varit den, den bistre gamle gubbstruten som bara är sur på allt och alla och inte vill vara någon till lags. Och nu har kroppen kommit i fatt honom lite grann och därför resonerar det så väl tycker jag i alla fall. att Det, det, det blir härligt och när dessutom den här eh, nästan odödliga eh, snabbläkande superhjälten visar svagheter så blir det extra intressant och det, det fungerar så väl också med, med Hugh Jackmans eh, skådespeleri här att han, man, man känner hans smärta, man känner hans sorg, ja det är, ja, det är lysande rakt igenom här, det, det är applåder och visslingar. Det är det verkligen, för det här är helt lysande alltså. Vi får se det känsliga, vi får se det skadade, vi får se det blottade och vi får också se det starka. För vi får vissa intryck av hur Wolverine var när han var vid sin, vid sin fulla kapacitet i kontrast till hur han är nu som eh, den svagare och mer nedgångna Wolverine. Det mm. Mm, det, det är en väldigt intressant dynamik här. Det funkar extremt bra redan från början och det håller hela vägen igenom. Det är ingenting här i filmen som jag skulle vilja klaga på när det gäller Hugh Jackman. Det är, äh, det är bara så fruktansvärt bra. Och det skulle jag faktiskt vilja säga om Sir Patrick Stewart också. För äh, i rollen som Professor Xavier, Alltså, han är, han är fantastisk. Ja, han har inte så mycket att, att variera med i, i rollen här men han, han tillför ju någonting nytt. Jag har inte sett Charles heller i, i det här stadiet som en nästan hjälplös gammal gubbe som är, han är väl över 90 år vid det här laget och mm. totalt håller på att förgås av hans hjärna att komma där. Detta sätter ju enorma spår i honom som person. Han är fortfarande godhjärtad och klok och har hjärnan med sig när det väl är fråga om en bra dag. Men hans episoder ställer ju till det på alla sätt och vis. När han får sina rejäla anfall så kan det gå riktigt illa och... Där är ju eh, logen den enda som kan stå emot hans eh, järnkraft när mm. det väl blir fråga om ett anfall. Och eh, det eh, hintas ju även att eh, eh, Xavier var bakom ett eh, mycket större... Eh, anfall tillbaka i Westchester där han hade sin skola som fick enorma konsekvenser och som gjorde att hans hjärna blev klassad som ett massförstörelsevapen mm. de berättade bara i små portioner så man får själv pussla ihop men man kan själv bygga upp en bra bild av vad som hände och det har satt enorma spår i Charles Xavier när han väl är kurant och är mer klarsynt Eh, för skulden på det han har gjort det väger extremt tungt på honom och när han då får chansen att ta sig an lilla Laura, en av de sista mutanterna verkade som och eh, verkligen guida henne och få henne bort från allt våld, allt galenskap så är det klart han, han hoppar på det hela, han har chansen att göra det rätta här nu och, och göra någonting det sista han gör innan det är slut med honom. Ja, det är en väldigt bruten Xavier vi ser av många anledningar. Sjukdomen är en, ibland minns han knappt vem han är och så vidare, men när han har klarhet så, så är det ju samma gamla härliga kav vi har sett tidigare och... Jag gillar verkligen Patrick Stewart i den här rollen. Missförstå mig inte, jag gillar James McAvoy som spelar den yngre varianten i eh, sidofilmserien eller vad man ska säga. Men eh, Patrick Stewart satte ju en, en viss standard när han började skådespela den här rollfiguren. Och det, det gjordes bra från början, det har bara blivit bättre och här känns det som att... I den här förfallna Exivier så, så når no, Patrick Stewart något slags kulmen cool med figuren. Vi ser hans styrka, vi ser hans intelligens, men vi ser också hans svaghet och vi ser också hans rädsla. Och det känns så, så mänskligt och så hjärtskärande att jag, jag kan bara applådera det. Ja, nej, det, det är fullkomligt strålande här också måste jag säga. Det... Det kniper igen när man, när man får se hur han våndas Xavier här och man skrattar med honom när den buttre gamla gubben kommer fram även i honom och han bråkar och dominerar och, och är allmänt spjuvraktig emellanåt som en liten pojke emellanåt med, med glimten i ögat så det, det kan variera även med, med Xavier här och ja, det, det, det är ett sådant personporträtt vi får bevittna här så det det är makalöst i, i den här typen av film. Det är helt underbart måste jag säga. Ehm, och dessutom får vi även chansen att, att höra Xavier svära som en borstbindare också här. Han kan <laughs> bli väldigt ful i munnen i den här filmen också när saker inte går hans väg. Och ja, det är man inte riktigt van vid. När den här vältalige herren som man har sett i så många värdiga sammanhang sitter plötsligt och är riktigt ful i munnen. Sen brukar det vara lite symptomen på just en sån åkomma att vissa spärrar försvinner och mm. när han inte riktigt har kontroll över sig själv så har han inte riktigt kontroll över tungan heller. Så mm, det, det gör bara rollen än mer tragisk här och... Ja, som sagt, suveränt skådespeleri. Och på tal om bra skådespeleri så måste vi ju prata om vår lilla dam här också. Eller ja, vårt lilla vilddjur kanske snarare. För hon är ju inte särskilt lätt att handskas med lilla Laura Kinney. Och det kan ju bero på en hel del olika anledningar som vi inte ska gå in på i detalj. För det tycker jag faktiskt att man ska upptäcka på egen hand. Men... Det här är ju hennes första filmroll och jag måste säga att eh, jag var grymt imponerad när jag hörde det. Det brukar ta någon film innan en barnskådespelare blir, blir riktigt bra, de som lyckas nå en sådan nivå. Men Daphne Keen som spelar Laura, hon träffar så fruktansvärt rätt jag visst hon är tyst i en stor del av filmen förutom grymtningar och vrål men allting kommer så rätt. Hennes kroppsspråk är perfekt, hennes agerande är, är fantastiskt, hon har hård blick, hon har mjuk blick, hon har till lite rädd blick ibland när hon tittar på uh, Logan. Därför att jag tror att hon känner ett släktskap där som hon inte riktigt förstår. Och det gör inte Logan heller. De, de känner bara att de, de är två väldigt snarlika varelser de här. Men uh, de vet inte någon av dem hur de ska interagera med varandra. Och tyvärr har ju Laura växt upp under förhållanden där hon har mer eller mindre berövat sin mänsklighet så hon måste ju hitta den också och ja, jag vet inte om, om Logan är den bästa att hjälpa någon att hitta sin mänsklighet men, men tur så har vi ju Xavier där också Lågan oh ja, det hade, eh, Logan är väl inte den som ska eh, lära folk eh, vett och kutym och rätt och fel. Det, det kan sluta med eh, riktig förörelse tror jag. Så eh, Laura har väl inte hittat sin eh, ultimata läromästare i det fallet kanske. Men det finns ju andra aspekter eh, hos Logan som eh, kommer väl till pass. Och... Eh, Lara, som du säger, hon är ju stum genom en stor del av filmen och alltså Daphne Keen, hon lyckas och, och agera precis som du säger just med ögonen, med blickar och kommunicera vad hon tycker med kroppsspråket och allt möjligt. Det, det blir ändå en fullfjärdad karaktär av det hela utan att ett ord slinker ur hennes mun. Så förmedlar hon så väldigt mycket. Jag, jag, jag blev också stormförfört i den här karaktären som kan växla mellan supergullig liten jenta och fullskaligt raseri-monster- på en femöring. Bara helt plötsligt så är det- en mördarmaskin vi ställs för inför i stort sett. Så här finns det ju- ett stort spektrum att gå igenom som skådespelare och Daphne Keane, hon, hon klarar både det ena och det andra med, med bravur. Man köper den lilla smått naiva flickan, man köper det vilddjuret som hon släpper lös inombords. Ja, man, man köper absolut den här rollfiguren med hull och hår. Det gör man sannoliken och vi får inte veta så mycket om henne förrän eh, klorna kommer fram om vi säger så och det blir ju en tusan upplevelse för oss i publiken men också för Logan som verkligen undrar vad det är han ser. Och vi får ju veta en del om hennes förflutna genom inspelningar som en sjuksköter ska ha gjort någonstans. Vi ska inte gå in på detaljer där för att det är, en, det är en alldeles för stor spoiler. Men jag vill ändå nämna ett litet klipp som vi ser på Lara i den där filmen som Logan sitter och tittar på och då sitter hon och skär sig själv i armen och ser hur hon läker ihop och det, det, är, det är någonting där med hon sitter och gör det och sedan vänder sig om och tittar in i kameran alltså det gav mig rysningar som jag inte hade väntat mig av den här filmen och en stor del av det det är ju naturligtvis den här uh, handcam känslan av att se någon filma någonting för hand och skådespeleriet och allt Alltså det är bara så, så otroligt bra gjort och gav mig en rysning och eh, gåshud som, som heter Duga. Det finns så mycket här som är helt lysande och där är ju undermakter inblandat i det här. Lara kommer ju någonstans ifrån och hon är ju inte ensam, hust hust, harkel harkel. Men, men det är ju hon som är... Ja, den främste som vi lär känna och den som är viktigast för historien och för Logan också för den delen. Och även om det finns fler skådespelare i, i ungefär samma roll, hust, hust, hust, så, så vill jag ändå säga Daphne Keen: alltså vilken prestation, stora applåder, jag ser fram emot att se vad den här damen kommer att åstadkomma i framtiden. Ja, eh, man blir väldigt sugen på att se en fortsättning med den här rollfiguren i alla fall och, och se vart de tar henne och vad jag har hört så är det ryktaste om att det ska vara på gång också. Det är en film som jag kommer att och bänka mig framför i alla fall. Är ja, då kommer vi nog båda två att sitta bänkade den dagen, den saken är säker alltså, åh. Oh. Alltså, jösses. Så fantastiskt bra och så fantastiskt snyggt. Det... Där, där finns vissa logiska våpor när det gäller um, Lara och hennes gelikar hust-hust, men... Det, det är en sån liten grej som, som inte stör mig särskilt mycket men det var någonting jag inte kunde låta bli att tänka på när eh, vi har scenen med alla som springer i skogen hust, hust, att eh, om de vill göra sig av med de här var, varför inte använda vapnen, varför fånga in det, det, det strider mot logiken men, men å andra sidan att skjuta barn framför eh, kameran funkar kanske inte ens i en, eh, i en vuxen stämplad film. Ja, men Med tanke på den tortyr som barn utsätts för annars i den här rullen så skulle väl ett skott i pannan inte vara så mycket mer egentligen men ja, kanske var det en gräns de inte ville gå över i alla fall. Nej jag, jag misstänker att de, inte, att de inte vågade och det är jag faktiskt glad för för resultatet är så mycket bättre men det är ändå en sån där liten tanke jag kan få att är det inte den lätta vägen att lösa det här problemet men okej okay, för all del. Men med de här rollfigurerna avklarade så, så tänker vi inte ta upp några fler men det finns så många, jag vill påpeka det om och om igen där är så många bra prestationer i den här filmen och jag skulle vilja ge eloger till dem allihopa för oj vad många av dem är spännande, intressanta eller rent ut sagt obehagliga på helt rätt sätt och förgyller den här filmen. En riktigt fantastisk skådespelarlista har de fått ihop. Ja, alltså på hela kartan här så eh, briljerar både den ena och den andra i, i sina roller. Det är mycket bra eh, rollbesättning och eh, det, det är en bra prestation rakt igenom. Det här är personer som är verkligen engagerade i sina roller och eh, de får fram. Eh, det som behövs för att driva historien framåt också här. ja, det, hotet är bra. De små birollerna på vägen mot målet- som ska ge filmen lite mer mänsklighet- klickar helt suveränt. Ja det, ja, det är bra hela vägen, jag håller med. Och något som också är bra hela vägen måste jag säga- det är det visuella, för Logan som film- är ja, den är så vacker så det är knappt sant. Alltså, kontrasterna är kanske lite höga ibland just för att de vill ha den här västernkänslan med väldigt stark orange bakgrund mm. med hög kontrast till Logans svarta kläder som man har i, i en stor del av filmen. Men Bortsett från det så, så är det fantastiskt vackra bild vi får se, klippningen är helt suverän och kamerarbetet är ömsom helt fantastiskt och ömsom helt okej. Okay. Jag skulle inte vilja säga att varje scen är ett mästerverk men det, det är ingenting illa heller, det, det går som sagt från att vara bra till att vara fantastiskt. Men jag blev ändå lite förvånad att den hade kostat 97 miljoner dollar att spela in men å andra sidan det är ju väldigt påkostade actionsekvenser med en hel del våld som vi vanligtvis inte ser så jag, jag kan tänka mig att specialeffektsmakarna här har, har bränt en stor del av budgeten. Ja, det finns en hel del effekter. Ja, det finns mycket miljöer som jag tror de var tvungna att bygga åtminstone delvis. Sen är det mer stadsscener med alla rättigheter och tillåtelser och blanketter och pengar som ska kastas åt det hållet. Ja, det blir mycket i slutändan helt enkelt. Och här är ju en massa... Fordon som ska rekvireras och göras om, och ja, fan och hans muster. Det, det är mycket som händer rent visuellt i, i Logan i alla fall. Inte saker som man, man tänker på alla gånger, men eh, ingenting som skär i ögonen för fem sekunder. Allt är så snyggt från första till sista bildrutan. Eh, där är precis som du säger den här västerntonen i färgskalan och en del i, i kamerarbetet också skulle jag vilja säga och det cementerar ytterligare den här eh, känslan av... Eh, Ja lite, lite alienation och spänning i, i strukturen av det visuella vilket jag uppskattar väldigt mycket. Det är ju inte mycket snabbklipp här heller som man använder utan man går istället nära det som händer och man, man låter scenerna bara spela ut istället det blir inte allt för mycket av det här snabba fram och tillbaka klippen så att man blir helt snurrig utan man försöker verkligen kontrollera det som händer framför kameran och, och få ihop det så istället och, och det mer åtstramande filmandet där man tänker ut det hela i förväg och inte försöker fixa allt i, i klipprummet det uppskattar jag väldigt mycket också. Känslan kommer på ett helt annat sätt där och det är jag också väldigt imponerad över. Sen får jag ju säga det på tal om cowboy-temat också att de har väldigt många scener som jag skulle vilja kalla för stand-offer. Mm. Det vill säga att det står någon som utmanar någon annan. Ofta med gängmedlemmar, hust-hust, harkel-harkel runt omkring. Men det är ändå spänningen mellan de två som står mitt emot varandra. Och där är bildspråket också väldigt tydligt, väldigt lugnt, väldigt eftertänksamt. Visst blir det lite snabbare när det blir action-sekvenser där det händer saker i väldigt rask takt men till och med då tycker jag att det det är ovanligt lugnt och eftertänksamt mm. kameraarbete det, du ser allt som verkligen behöver synas det är ingen skakig kamera det är inga överdrivet snabba klipp utan det är väldigt eftertänksamt och det är någonting jag uppskattar faktiskt för i den här tidsåldern så är det väldigt vanligt att man kör Michael Bay-lösningen med att det, det skakar hit och dit och det svänger och det smäller och det har sig åt alla håll och kanter och det kan ha sin effekt, det kan det, beroende på vad det är för film naturligtvis. Hade de försökt att göra någonting sånt här så hade all stämning farit åt Fanders. Alltså det, ingenting hade fungerat. Mm. Här har man verkligen avvägt varje bildruta, sett efter så att det ser så bra ut som möjligt. Och det har gjort att... Äh, där är nästan ingen scen i den här filmen som jag tycker är, är fel alltså. Nej, det, det håller jag med om. Eh, det finns ju i och för sig kameraskakningar i den här filmen också, men av en väldigt förklarlig anledning. Det är när eh, Charles får sina anfall eh, som de löser med, med en enkel eh, snabb kamraskakning, eh, som sedan har efterbearbetats eh, i något i alla fall. Men... Eh, den finns där, men inte heller eh, den kameraskakningen eh, stör någonting. Att det, det har de löst eh, med en sån bra kombination av eh, praktiska och digitala effekter eh, och lösningar. Så att det, det, ja, det, det är ett riktigt testament till, till vad man kan åstadkomma som hantverkare, om man verkligen kan sina saker här. Och eh, ja. Ska man klaga på någonting på det visuella så ja, jag skulle nog vilja säga att det är eh, infogningen av eh, cowboyfilmen Shane i, eh, i Logan här som jag tycker blir lite väl... Kanske skriva på näsan. Har ni förstått att ni ser en cowboyfilm än? Vi sätter på den på hotell-tvn så att ni verkligen kan eh, förstå vad vi försöker göra här. Och bara för att göra det ännu klarare så sätter vi på en film som har exakt samma tema som den filmen ni tittar på nu. Så det blir lite meta, eller hur? Vad roligt. Eh, men jag... Den övertydligheten finns inte annars i, i logen här så därför tycker jag, varför skulle de göra det där? En, en snabb liten blick på, på Shane i tv-rutan handlar bara att okej okay, men just när de håller kvar så mycket så, ja, det, det stör mig lite grann men sen... I och för sig så plockar de fram det hela och gör en liten payoff på slutet av filmen där också. Mm. Som ja, Jag tänkte, okej okay, jag förstår inte fullt ut logiken här men ja, ni försökte ändå göra någonting med det hela och jag kan respektera det hela. Så där begraver jag begraver stridsyxan i det fallet men ja, det är väl i stort sett allt jag har att klaga på rent visuellt där eh, visuella referenser finns det gott om här också och eh, det är ju ett eh, inhägnadstema i, eh, i logen här också vilket väl knyter an till, till Vilda västern som ju i eh, eh, stort sett dog ut när taggtråden uppfanns och man började inhängna sina områden och de Eh, öppna vidderna försvann och ja, då, då börjar Cowboy eran att lida mot sitt slut. Och eh, liknande inhängnade finner vi ju eh, längs eh, Logan-filmen här också. Eh, både med, med stängsel och murar och allt som eh, tornar upp sig och sen har vi ju eh, Även vad ska man säga det ondskefulla bolaget som ligger och lurar lite, som, som försöker hängna in eh, viss del av vår mänsklighet. Och mm. försöker kontrollera det hela och ja, det leder till att just ordet kontroll blir också ett stort tema under Logan och ja, jag, jag tycker just det, hur de löser det visuella och kopplar det till själva berättandet och vad de vill ha sagt, det, det, är, det är helt strålande, det var någonting jag inte hade förväntat mig här. Det är ju också en fråga om att Logan känner sig inhängnad som vilddjur, han vill, mm. han vill ströva fritt, han vill kunna röra sig som han vill men han är fastlåst nu av flera anledningar så det är, ju, det är ju den aspekten också och Laura har inte heller kunnat springa fritt om vi säger så så att alla de här symbolerna blir ju väldigt tydliga och väldigt effektfulla. Nu störde westernfilmen mig inte så mycket därför att det blir en grej som McSavier sitter och pratar om. Och med tanke på hur gammal filmen är och att den här filmen riktar sig till en, till en publik som kanske inte är lika filmintresserade som du och jag är så, så kanske man måste förtydliga att den här filmen den är nästan hundra år nu och den har stor betydelse och därför så har den påverkat den här filmen också. Är det lite skriva på näsan? Ja. Absolut. Men jag tycker ändå att det är en kul metareferens precis som X-Men serietidningarna i filmen är. För tydligen har de här äventyren som då har existerat på riktigt i den här världen inspirerat en serietidning som är identisk med den riktiga serietidningen i vår värld, hust, hust harkel harkel. Så det blir en del spydiga kommentarer om tolkning och vad som egentligen hände och verklighet kontra fantasi och Logan är ju inte så förtjust i de här serietidningarna. Ja, kanske lite beroende på hur han har porträtterats hos Tust Harkel Harkel. Men, men jag gillar det. Det är en kul grej och jag gillar idén om att deras verklighet inspirerar serier och liknande. Vi ser ju sånt hända på riktigt också. Och det bidrar till känslan. Kan det vara lite illusionsbrytande Mm, för vissa kanske, men jag tror de flesta förstår och uppskattar den här lilla, den här lilla brytningen av den fjärde väggen. Ja, det, det är ett fjärde brytande som passar mig, som inte är fullt så, så brutalt om man säger så. Som eh, är en liten nickning och som ändå tillför någonting eh, till handlingen där också. För det är ju inte helt lösrykt. Utan det, det spelar en viss roll och ja, som en visuell detalj tycker jag det var riktigt härligt också för det är ju specialskapade X-Men äventyr som är gjorda just för Logan här mm. där de har plockat in X-Men tecknare och... Och gjort egna äventyr som de visar upp där och ja, det, det, det känns så ser ut verkligen som, som de serietidningarna jag läste som, som liten än så äh, även där på den fronten med sån relativt liten detalj har de verkligen lyckats också. Jag förtrycket känns verkligen som ett 80 90 talstryck tryck. Alltså, det här ser ut som tidningar som har hängt med ett tag. De är slitna, de är vikta, de är vällästa, som det brukade kallas när jag var liten. De, de har haft mycket effekt på, på sina läsare, om vi säger så. Och det är en sån sak som, som får mitt hjärta att klappa lite extra. Så, snygg detalj. Jag uppskattar att de verkligen har lagt ner tiden att få det där gjort och omkostnaderna och allting bara för ett litet visual gag egentligen. Okej, okay, det har relevans för handlingen men jag tror att om de verkligen hade velat hade de kunnat lösa det på ett helt annat sätt. Men jag uppskattar att de tog den här rutten. Ja, det, det är lite fräscht och lite roligt. Det, det är en av de ögonblicken med, med det hela där man där man kan smålig lite grann och, och mysa lite istället för att bara vältra sig i undbråd, död och ångest och annat. såna detaljer som inte rycker en fullständigt ur filmen men som ändå håller den kvar men som låter en ja, pusta ut lite grann. Det är väl utförda scener och ja, det är mycket snyggt gjort på på det visuella planet- och ja, det, det visar på- en, en sån hög klass- att eh, ja, det, det, det går inte- att, att racka ner på här riktigt tycker jag. Nej, alltså- Ja, jag har inget större att klaga på i det visuella. Och detsamma gäller klippning och upplägg och allting. För det här är ändå en film som är ja, två timmar och 17 minuter ungefär. Men det var inte så lång tid som det kändes att man satt i tv-soffan. Alltså det, den tiden bara sprang iväg. Man var så engagerad i, i allt som hände att när eftertexterna började rulla så undrar man... Vänta nu här, börjar jag inte titta alldeles nyss? Är den redan slut? V vad händer egentligen? Och för mig är det ett bra tecken på att manuset har varit bra, men också klippning och tempus. För sånt kan bli riktigt sekt om det känns som att regissören och klipparen inte riktigt vet vad de håller på med. Utan de har i princip slängt in lite scener här och där och de har inte klippt av dem på rätt ställe etc. Här känns det så väl balanserat så eftertänkt och där, där skulle det säkert gå att klaga på någon liten scen här och där där man tycker att där kunde man ha klippt, där kunde man ha gjort sida, kunde man ha gjort så bla, bla bla bla bla men på det stora hela så äh, jag, jag, jag kan inte klaga, det, det är fantastiskt väl gjort. Ja det, det är märkligt det där, för egentligen Borde man kanske ha, ha, ha känt av tiden med, med tanke på att Logan är relativt långsam i sitt berättande. Det är en film som tar tid på sig. Men samtidigt är det ju en, en film som verkligen suger in eh, åskådarna och, och engagerar dem i berättelsen. Och då försvinner ju tid och rum. Men eh, ja, annars med, med tanke på att det... det man, man bemödar sig med att låta kameran vara kvar på personerna även när det inte händer någonting speciellt för att etablera stämning i filmen där också så fungerar det och hur de har klippt samman de olika scenerna där är ett sånt, sånt flyt i det hela också att det är ingenting som känns abrupt utan mm. det, det formar en en sammansatt enhet som eh, verkligen tilltalar mig. Ja, jag håller med till punkt och pricka. Alltså det här tilltalar mig också. Och det är intressant för du och jag har väldigt olika filmsmak i många av scenen. Gillar vi vissa gemensamma saker? Absolut. Men på det stora hela så dras vi åt väldigt olika håll. Och att vi, att vi har varit så här rörande överens om Logan är... Eh, Ja, det, det är bara ett bevis på dess höga kvalitet rakt igenom. Därför att en bra film är en bra film oavsett genre, oavsett upplägg, oavsett skådespelarval och allting. Är det bra så är det bra och då kan man uppskatta det oavsett vart en smak drar. Definitivt. Och ja, det, det här går ju verkligen bortom den traditionella superhjältegenren och... Jag nästan bara förbiser den, det är mer av en detalj. Det här är en, en film, en riktig eh, komplett film i första hand. Och superhjälteaspekterna, de får man till på köpet. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att eh, spänna ut klorna och göra oss redo att summera den här filmen. Men jag vet inte hur långa summeringar vi kan göra om den här. Jag, jag vet inte hur mycket mer jag har att tillägga. Nej, det, det är väl ganska så uttömt här nu. Det, det enda jag kom på att jag har missat är väl egentligen Reavers som är och, och jagar Logan. Som har fått ett lite annorlunda visuellt uttryck i den här filmen gentemot eh, eh, serietidningsförlagen. Och ja, som kanske inte... Klicka fullt ut som de kunde ha gjort betydligt mer med men annars så ja man, man känner ändå hotet från de här och det är nog tur att de inte kör omkring på larvfötter och annat som jag vill minnas att de gjorde i, i serietidningen. Ja, det, det har du ju faktiskt rätt i. Det, det känns som att de har moderniserat det på rätt sätt och lagt upp det på rätt sätt. Sen finns det kanske vissa kosmetiska val som, som går att diskutera. Men det, det är ju ingenting som direkt är, är fel. Nej, precis. Det, eh, man gör val på gott och ont. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men ja, i den här filmen känns det nästan som man har... Valt rätt i nästan alla lägen och ja om jag ska börja min sammanfattning av Logan här nu så tror jag det är bäst jag säger det på en gång. Det här är den bästa superhjältefilm som har gjorts. Eh, Logan är inte som andra filmer av det här slaget. Det, det finns ett allvar och en resonans här som går, ja, den går långt bortom sin genre och som fokuserar på, på den mänskliga aspekten hos superhjältarna. Eh, tonen, den är rå, brutal och ibland gråt mild. Eh, realismen, den genomsyrar varenda sekund av logen och, och väcker hela tiden känslor och tankar hos åskådarna. Referenser och allegorier till vår egen värld ger filmen en extra tyngd på ett sätt som ingen annan film av det här slaget kanske har lyckats med. Ja, Logan är den bästa superhjältefilmen. Kanske mycket på grund av att det egentligen inte är en superhjältefilm. Det här är en western och inget annat. Och något som, som filmmakarna kanske det Sverige känner sig tvungna att göra allt för övertydligt i och för sig när man använder det av Shane i den här rullen men det är ju ett annars relativt subtilt berättande här och belysningen av referenserna till Shane ja det, det fungerar ju ändå och jag förstår vad de försöker säga här och vad det försöker säga är helt rätt tycker jag men just västernaspekten det är helt perfekt- för en rollfigur som, som Logan. Han, han är- den ensamma revolvermannen- från det öppna vidderna fast- ja, innan han tappning. Han är laglös, han är våldsam- men han har en moralkompass- av något slag, i alla fall som, som leder honom- att göra det enda rätta. Den, den tragiska Logan- porträtteringen fungerar suveränt- i denna kontext. Och när man dessutom- Äntligen får se logen i en barnförbjuden film så känns det som att ah, denna mutant har äntligen hittat hem. logen hör egentligen inte hemma i barnanpassade X-Men rullar. Hans natur är en helt annan och här kommer den till sin fulla rätt. Wolverines sorgsång som man skulle kunna se den här filmen som den, det är ett så oerhört passande avslut på Hugh Jackmans era som Logan. Det är ett balanserat känslomässigt och stilfullt personporträtt om en, om en fallen hjältes självransakande i en värld som helt enkelt har gått vidare utan honom. Ja det är väldigt väl där måste jag säga och jag måste hålla med också om att det här är nog superhjältefilmernas superhjältefilm. Den tar sig själv på allvar men inte så mycket att den inte kan skratta åt sig själv och ha metareferenser och liknande för att blinka lite åt publiken och den där lilla, den lilla blinkningen den säger mig att vi, vi vet vad vi håller på med, vi vill berätta en bra historia men vi måste tillåta oss att skratta också. Och det märks genom manuset som är jättebra gjort. Och skådespeleriet är fantastiskt. Kamerarbetet är otroligt snyggt. Och även om det finns lite skavanker här och där som skulle gå att klaga på. Så tycker jag att det är så, det är så onödigt att göra. Alltså den här filmen känns så komplett. Känns så rätt. Och är en jättebra avslutning på Logen som rollfigur. Är det sorgligt? Ja. Har man hjärtat i halsgruppen Absolut. Men det är en tragisk figur det här. Det har det alltid varit. Han har alltid varit någon som inte känner att han hör hemma någonstans. Att han inte har riktiga band till någon. Men där på slutet så får han faktiskt band till folk som han bryr sig om. Och även om han saknar folk som inte är där längre så... Så känner han en viss tillfredsställelse över hur läget slutar trots allt. Och det tycker jag är en, en fantastisk avslutning på den här figuren. Och ja, en stor låg än en gång till Hugh Jackman som har spelat den här figuren så länge nu. Han måste vara extremt nöjd med den här prestationen för det vet jag att jag är. Har man inte sett Logan... Gör det! Visst, det är inte en klemcheck superhjältefilm som blinkar åt publiken hela tiden, men det är just därför som den känns så äkta på ett sätt som de annars inte brukar göra. Det här är en bra film. Punkt. Oavsett genre. Punkt. Ja, genre spelar ingen roll här. Det här är en film som går bortom genres, blandar samman genres. Så ja, det spelar ingen roll. Ser man bortom superhjältekonceptet det, det spelar ingen roll där heller utan det här är bara en film. Har man vissa förbehåll mot eh, filmer så eh, är det här nog en film man absolut bör kolla närmare på i alla fall. För det här är inte vad man kanske tror att det är. Det här är, ja, som du säger Danny, det här är äkta, det här är gripande, det här är en riktig film och en stark kontrast till vad vi ska titta på nästa vecka därför att eh, nu har det varit så mycket kvalitet, så mycket gott, så mycket fantastiskt att vi kan inte låta bli att titta på någonting som har blivit lite av en kalkon. Men det blir inte mer superhjälte just nu utan nu sträcker vi oss mer in i dataspelsvärlden. Oha, ja, dataspelsfilmatiseringar. Ska de aldrig få riktig fason på det där? Det blir ännu en gång fråga om en speciell dataspelsfranchise som de har försökt föra över till Vita Dyken. Och där vad jag förstår, man inte riktigt har vetat hur man ska göra det och hur man... Jag ska översätta gameplay till cinematografi. Det, ja, jag ser många problem med den här typen av filmatisering. Alltså jag förstår varför det blir så här. Men jag förstår inte varför de fortsätter göra på samma sätt om och om igen. Och inte försöker några andra grepp. För det, det känns som filmmakarna som håller på med de här filmatiseringarna. Bara bankar huvudet mot väggen om och om igen. Och får förvänta sig att något annorlunda ska hända. Jag är inte en av tolkningarna av galenskap att man försöker göra samma sak om och om igen och hoppas på ett helt annat resultat. Mm. Men det känns ändå konstigt att en spelserie som den här inte har översatts bättre därför att den är väldigt cinematisk den är väldigt historiedriven. Det borde ju inte vara några större problem att ta en historia, korta ner den lite grann till långfilmslängd och, och få det att fungera. Men jag har en känsla av att man gör en del bizarra val på vägen att man ska imponera på sin publik snarare mm. än att förstå sig sitt källmaterial. Jag har inte sett den ännu men det är de vibbar jag har fått av att se trailers och att ha hört eh, från vänner och liknande som har varit och sett den att eh, där finns ett par fritolkningar som inte har uppskattats. Så man har gjort en fanservicefilm där man har gjort ändringar samtidigt för att både blicka och irritera fansen. Ja, det är märkligt att den här filmen inte fungerar. Eh, det känns eh, inte omöjligt att kunna göra en film av det här materialet, vad jag förstår. Eh, vad jag har läst så, så finns det ju en story här i alla fall. Och eh, de verkar ha funnit någon form av story i filmen, vad jag har sett. Så... Eh, Ja, Låt oss försöka bena ut det här för att se vad de har gjort med det här materialet och jag som helt ny i den här franchisen ska försöka förstå vad det hela handlar om. Bara det blir ett uppdrag som heter Duga tror jag. Jag, jag ska ju vara ärlig och säga att jag inte heller har spelat den här franchisen någon av dess delar men jag känner till den, jag känner till historien och jag vet att den är väldigt uppskattad just på grund av att den har, den har haft väldigt spännande spelstruktur och bra äventyr och... Åtminstone är helt okej okay, historia och skådespeleri och liknande. Sen är det väldigt annorlunda med dataspel och med film. Det berättas på väldigt olika sätt och där är ju ett element som försvinner. Gameplay. Så, mm. D -d Där är ju en utmaning men jag tycker inte att det borde vara omöjligt. Men, men då kanske man måste veta vad man gör. Ja, det är någonting som är sant i det mesta här i livet. Men speciellt kanske när, när det gäller hantverk. Och ja, låt oss försöka ha ett öppet sinne här och, och dyka in i, i det förflytna eller framtiden eller vad i hela världen det handlar om här nu för att se vad som händer, hur de har strukturerat det här och om vi kanske till och med har stött på en ganska hyfsad eh, dataspelsfilmatisering. Ja, vi får vänta och se helt enkelt, men tills dess får vi röra oss försiktigt i skuggorna tills det är dags att slå till. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.